Aurtzain etxe bat, beraz, aipatuko dugu gaur, uh, angelun proiektu bat, bada, behintzat, uh, elkarte bat muntatu da. Aurtzain etxe baten uh, muntatzeko, eta bespikatuko dutsegu, zehzki zerden, baina, uh, bada, gaualdi bat, ostiralean angelun eta uh, elkarteak hor janaria proposatuko du, gurekin katisak urritxatoren aipatzeko, egunon? egunan. Aurtzain etxe bat, beraz, bada proiektuan hor uh, angelun, eta, behor, Fasiziste lanean tipitia pa horreganen dugu, ostiralean gaualdi batean berantagoa aipatuko dugu, ez, eh? azki zer den gaualdi hori. E, janaria, salduko uzier, zuen elkartea pixka bat diruztatzeko, baina e, lehenik jakin behar dugu zer den aurtsainetxe proiektu hori. Espikatzen laukuz dukatzia? Bai, aurtsainetxeak ari dira pixkanaka idekitzen iparaldean. Lau bilduko elkartuko dira etxe batean, Uh, elgarrekin lan egiteko, eta amabi aur uh, rezibitzeko. Bada, deia bat endaian, eta hortik uh, uh, naizuten ideia zabaldu, eta proposatua izan zen, angelun egitea, angelun ez baita, oraindik uh, Euskarazko arrerarik, uh, oino, hortik Bai, hori da, azkenean zer, bada, hor... Oh, uh aurzain etxe bat, bainan gainera euskaraz, aurzain etxe bat jahar nik ezakitxo bera zerden espikatzen lakuzo ez endaian nola pasatzen da? Hor duan, lau aurzain elkartzen dira etxe batean lan egiteko etxean balitz bezala, erran nahi du kontratuak dituztela gurasoekin eta etxe batean amabia aur errezibitzen dituzte, lokal batean edo etxe batean aurzain bakoitzak lau aur errezibitzen alditu Eta gurasoek e, izenpetzen dute kontratuan, harreraren ordezkaritza bat era nahi du aurtzain batekin badutela kontratu bat, baina aurzain guziekek okupatzen hal direla ehien aurretaz. Mm -hmm. Orduan harrera kolektibo bat bezala. Eta hor, uh, askenean uh, interesgaria dena burasuen zat, adibidez, aurra usteazak itzen abada zaindegiak ere badia, hor etxe batean, baziste uh, zaindari gehiago, hor gutirentzat? Hori da, hor kopurua uh, tikiagoa da, hor zaindegietan uh, eldu bat zat, aur, bat asei haurentzat, eta hor bat, Momentukoatz hiru aurrentzat, orduan egia da giro desberdin bat dela. Zagatik, ideia hori toridan gelun proiektu hori aurtzain etxe bat sortzea euskaraz. Asteko erran nuen bezala ez delako oraindik euskarazko egiturarik aurtzikienzat eta leku faltaba dela aurtzaindietan eta aurtzainenen aur zainen etxana. Bai, hori da. Aur... Orokorrean azkenean falta dira iniz Horri denetan. Eta eh? hor genera Euskaraz beraz proiektu bat da, eh? momentu zarizizte hor uh, bai hainbat uh, lege historioz ez da simple izan behar, gala ere aur zainetxe bat uh, sohtzea, badakigu aurrekiko diren sekuritate norma eta gauza iniz hor badira kontutan hartzeko. Bai, bai, bai badira gauza uniz kono nartzeko, erriko etxarekin kontseilu orokorrarekin luzea da Baina, ala ere, uh, askif, askifitea intzenatu dira gauzak eta biziki konten dira. bai. Bidean, ikusiko dugu, beraz, uh, zertan zisten. Hor, uh, beraz, zoen dira uh, elkarte hortako kideak? Nor dira azkenean uh, proiektu hortan diren uh, pertsonak? Elkartean, uh, badira, profil desberdinetako uh, pertsonak. Alde batetik, bat etik, ba ditugu bi, bi pertsona Jozian Libie eta Mailur Zaldunbid. Jozian Libie da ezitzailea da Larrexoroko aurtzaindegian, eta horietamar urte eksperientzi ditu aurrekin. Eta Mailur Zaldunbid ere elkarten munduan eksperientzia handia du eta bayonako misión lokalaren zuzendaria izan zen. Gero badugu guraso bat, Christian Mendibur, berakauniz laguntzen gaitu astapenetik eta bere aurra, aurraren izena emanendu du ere. Eta gero bi aurtsain dira ere, Natalia poetani. Egia da ezberdintasun hori garrantzitsua dela gure elkartean, gure kasoan indar, indar bat da. Eta desberdinak ditugu eta obekia guaintzen atzeko. Experientzia desberdinak, beraz perfil desberdinak ere mm. elkartearentzat aipatzen uh, Haipatzen ginen beraz etzela ximple horre, hor zainetxe bat sohtzea, berdirelako uh, gauza initz kontutan hartzeko. Zertan ziste hor zain dira ondoko pausuak hor uh, zainetxe horren lortzeko? Hor zainetxe horren lortzeko? Hor duan, uh, bon, izin ditut soberak hau zerran, gelditzen dena garantz itzuna da gure haurtzainen uh, onespen, onespen agiria konseilu orokorraren partez eta beste agiri bat ere ERP uh, daitzen dena eta visma recevant du public ukot hortan eh, dira. Horgitxo egiten beraz hortara eh, helduko ziten aurtzaine zate. beraz eta zu aurtzaain izango zinateke hortan. Eh, Aurtzain eh, degian jaadanika izan zira lanean, eh, ezta begi gauza izanen eh, nola ikusten duzu esperientzia eh, begi gisa hor. Ez da bat ere bedina izanen aurtzainen etxean guk eginen dugulako eh, administrazio lan guusia ere. Pagaren fitxak, olako gauzak, gurasoak errezibituko ditugu. Hori guziak guk eginen dugu, haurtzaindegi batean, zuzendariak egiten du. Hortan da ere interesgarria, proiektuan parte hartzea, eta haurtzaindegi batean, etortzen zira lan egiten duzu, eta zira, ez zira sobera konturatzen nola martxan den aurtzaindegia. Bestenaz naz, berdinada, horretaz okupatuko gira. Mm -hmm. Azkenean lana berdina da eta aldiz buruosoak berba lasaiago ere hor zuzenki goitzen albaitira mintzatzen. Bai, bo, berdina da hor ere biziki bai bai bai. bai. Bon nada. Orden ostiralean barak gaualdi batangilun kontzertu bat eta zuek zertatut sistek gawaldi hortan janaria eskaintzen osie festaintzen. Saltzen. <laughs> bai bai. Bai LAL-OBIER ostatuan izanen da eta proposatu digu egite saltzea janaria saltzea eta alkorik gabeko edariak ere bai. Eta well, dirugu ziaguretzat izanen da eta biziki, well, biziki ongida guretzat. Ez baitugu oraindik dirurik eta ez materialarik deus. orduan materialaren alde galdetzen dugu jendeari Balin badute materiala aurre materiala ez zuten na gehiago erabiltzen hartzen dugu. <laughs> Hala meko pasatzen dut helbaduzuek gurekin kontaktuan sartu soko txipi, uh, elkarteak badu uh, webgune bat, Facebook horrialde bat ere orduan... Uh, Voilà. Nola da? Xoko, tipi? Xoko, tipi, elkartea. Isao, tipi... Hori da. ongi. Ebekatixa, kuretxat, ustut setasun gehienak baditu gula. etxea beraz <laughs> proiektua bideanda, Angelun. Mileskar, gurekinegonik? Mileskar, zuhaiz.